Adiós Amor Galegos Novaes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 Bueno, agora vamos a terra de Fisterra. Precisamente intentaremos falar con Pepe do Fieiro un, un personaxe que nos dego coñecer precisamente Pepe Formoso, que el coñece moi ben, e que tamén vainos a falar do Olimpo Celta do do Monte Pindo. Moi boas tardes, Pepe. Boas tardes. Moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. A ver, a ver, a ver se habla un pouco claro, porque non hai moi ben, eh? Non hai moi ben. Bueno, o noso técnico seguro que nos axuda para que vostede poida escoitarnos mellor. Vamos a ver. O que ver. queríamos saber é eh, que, mm, bueno, vostede ten moitísima, moitísimos mm, eh, anos de, de coñecemento e eh, de saber dese Monte Pindo, ese, ese Olimpo Celta que lle chaman algúns, non? Sí, si, sí, si, sí. a anos que quen vostede. Te, díxome Pepe que vostede eh, eh no seu na súa xuventude ou muitísimo cando era máis novo, pois seguro que, que eh, acompañaba a, os, o, o seu rebaño por aí arriba, non? Si. Sí. Nos anos eh, cando era máis xoven, cando era xoven, acompañaba os meus veciños, a todos tiñamos eh, ganado, hmm. cabras e ovellos mantiñamolos aquí por este monte, andaban apastando por este monte, e nos cuidábamos polo monte. Sí. Eh, e andábamos eh, explorando polo monte, porque este monte, según a, a leyenda, según nos contaban os vellos, sí. estuvo habitado por xentes, non sí, sí. que en realidad, en realidad non sabemos exactamente que xentes eran, porque el, o monte ten moita historia, pero non é moi conocida, mm. porque non existe un documento escrito da Antigüedade que ah. nos poda explicar o que, que ocorreu a través dos siglos. Si, si, si. Eh, o que si nos decían que había moito tesouro escondido, que os mouros que éramos que vivían aquí no monte, si. que deixaran os tesouros escondidos cando foron expulsados porque non poderon leválos, ah entonces eh, nos andábamos eh, polo monte cuidando o ganado eh, desde a mañán a noite. Ah e eh, pasábamos o día polo monte explorando en busca a ver se encontrábamos eses tesouros. <risa> Muy eh, claro, por eso eu conozco o monte pues, eh, de esa forma pero... durante anos eh, estuamos cuidando o ganado desde, eh, eh, explorando. Pero, pero para poder uh, estar de, de día a noite uh, non sei, en algún momento debería que esconderse ou por lo menos acollerse en algún sitio algún acoba ou algún sitio habería para poder acollerse porque tamén chovería en na... <risa> No, sí, a coba sí, Hai algunha cova sí. non moitas, pero hai algunha cova, logo hai outros que... Eu non lle chamo cova, chamo lle cabañas, porque eran pedras como facendo máis ben puente e tal, sí. que é onde estuveron escondidos os... Uf. os escapados da guerra cando a Guerra Española, non? Fuxidos da Guerra de... Civil. Fuxidos da Guerra Civil. E explorábamos tamén todas estas cuevas. E, e tamén os bueno, avisaban por si acaso, non? E como? Que tamén nos avisarían por si acaso cando viñan os guardiñas eh, Non, non comprena Digo eu que, que tamén nos avisarían ou por lo menos eh, tiñenos pre pre presentes por si acaso viñan os guardias a, a buscálos Non, non, cando ese tempo cando andábamos nos polo Pedregal xa non había guardias eh? <risa> xa se acabara todo non había, non había guardias nin había fugados Ah xa Moi ben, ben. Bueno, as pedras que vostede mencionou agora tamén teñen algunhas delas un nomes eh, eh, delas algunhas delas moi grandes, non? Grandísimas, unha unha chamánlle un gigante ou algo así, non? Bueno, hai, hai certas pedras, hai certas pedras que teñen os seu nomes propios, como o, o gigante, hmm. o coloso. Eh, logo hai outro, hai aquí unha roca, unha roca Que ten como uns 383 metros de altitud sobre o nivel do mar eh, Conoces agora, conoces o conombre de Peña Ciel, Pero nos meus tempos non se conocía co conombre de Peña Ciel, Eso foi por error Non uh -huh. nos co o nome de o castelo uh -huh. O castelo grande, porque na cima hubo un castelo uh -huh. Estuvo coberto con tella, cando vivíamos mobros e chamábamos o castelo. Sen embargo, aquí o pueblo do Éfero non o conocía como o nombre do castelo, senón que conocía como o nombre de Petón de Xanquente. Con, oh. respecto, con respecto aos nombres, mmm, hai nombres que si sí, conocemos todos polo nombre que é, pero hai outros nombres que depende de que nos diga. Mm. Se nos di unha persona de Carnota, unha persona do Pindo, unha persona de Arcos, igual é a mesma cousa, pero con diferente nombre. Pois pues eso sería bon para a toponimia do lugar Escribilo nun, nun, nun, nun, nun Algún documento, verdad? Eh, sí, eu sei, sí, sí. sí, sí, sí sería, sería Escribirse, pero que xa peor Non hai nada escrito ahí. Habría que y, incomodar Algún rapaz novo para decir Oi, mira, ve, apúntate isto E esto autoridade A facerlle unha fotografía ao mesmo tempo, polo menos que quedara escrito non para, para as a, a, a seguintes Seracios, non? Sí, sí, sí, non estaría mal, non? Sí. E, os, e os sendeiros de por aí están moi ben señalizados ou hai que ir contento para poder eh, para non perderse por aí, non? Bueno, perderse, bueno, unha persona que non conoce, eh, sobre todo se coincida a cerrar do rexeiro e tal, claro que pode perderse. é mm. como se perda... Como agora hai moita maleza, hai moita maleza no monte, sí que non está limpio como estaba antes, cando estaban os animales, o claro. no monte estaba, estaba limpio, claro. e andabase por calquer parte. Pero agora, claro, hai moita maleza, e, e a veces unha persona que non conoce, non se deve expoñer, porque como se mete entre maleza despois non sae. xa E sete, 70 casos, e logo hubo pire a socorrelo, non? A buscalo, claro, claro, para poderlle sí. axudar, lógicamente. Bueno, dende arriba, dende alto de todo do pindo, asta a moa, non? Parece ser e dende alí hai unhas visións, un panorama fantástico cando non hai néboa, claro. Sí, a MOA, que é o punto máis elevado do, no Monte Pindo, o punto central é máis elevado, está a 627 metros sobre o nivel do mar, e desde ali, pois, é un mirador excelente, hmm. que se ve todo alrededor hasta o propio horizonte. Su día está claro, non? Claro. Hasta dicían os nossos vellos que se veía desde ali, que se veía a roupa ao sol, as sábanas blancas tendidas ao sol en Santiago. Ah. Eso sí que non consiguen verlo nunca e non son comprismáticos pero o que sí dín foi eh, os fuegos artificiales cando queimaban a fachada o bispero do apóstol, a fachada da catedral Ajá. Eh, eso sí que se vía moi ben Carai. e o fón ver varias veces pola noite Carai, pois pues, eh, debe, debe, debería ser un espectáculo fantástico porque pola noite bonito, precisamente sí. es, esas luces, esa lucería eh, fantástica non? Sí, ademais que babela a, a, a posta do sol tamén. Para A posto do sol que se ve poñer o sol por baixo do mar tras de Fisterra, alá polo Atlántico. Para aí. unha vista exquisita, moi especial, si. Sí. Preciosa, ademais co, co mar a lei de fondo, unha cousa fantástica, claro que si. Sí. Bueno, sí. Eh, eh, escoitame unha cousa, a ah, mm... Na algunha ocasión, bueno, de, deberían levar eh, condimentos para, para, para comer durante todo ese tempo que estaban cos animais ou tamén aproveitaban bueno, algunha cosa que, que había no monte? No, mire, cando estávamos cos animales, comíamos a mañán na casa cando, cando marchábamos con eles a mañán Sí eh, Generalmente non levábamos nada porque, claro, na casa mandaban normal unha bolsa con algo de comida e tal pero era un estorbo para nós Claro Entonces non levábamos nada, estábamos sen comer todo o día ata posto do sol que regresábamos, Caray. pero nin gana tiñamos, eh? Nin nos acordábamos de comer hasta volta. Carai. Estavámoloe ben, entre todos, eh? ben, que éramos varios, éramos varios. Ah, ou seja, que aquelo... bueno, te, seguro que terá anécdotas importantes ou moi moi curiosas, por exemplo, cando quedo dos fuxidos, seguro que algún de, que outro, a mellor, déronlle algún susto ou algunha Anédota, non? Non, xusto xusto, <risa> non, xusto levou unha vez un, un compañeiro meu que fui, fui el solo, sí. que decidiu aquel día ir el solo sí. porque generalmente íbamos ou son parte do monte, mañán é outra e tal, é pasada é outra, non? Non íbamos mm. sempre ao mesmo sitio sí, sí. cambiábamos o, o pasto dos animales, non? Entón, unha vez un vizinho fui solo E, tuvo a suerte De que se encontrou co lobo cara aí o lobo, pois, eh, atacaba Os animales, os animales marcharon E o rapaz, pois eh, eh, Se león as pedras E quedou sem fala E os, e, os animales marcharon para casa Asustados E os animales checaron Unha hora individa ao lugar, entonces a xente Dixe, a ver, que pasa aquí? Como chegan os animales E os pastores non? Entonces foran en busca del e encontraron encima dunhas pedras todo asustado que non era capaz de saltar das pedras que tiñan medo que lobo que o lo veñan a comer Carai, carai <ríe> sí. o sea, Home, eso Bueno, pero tiñan algún que outro mastín seguro que algún can acompañaba os animais, non? Sí generalmente levámonos canes, pero eran canes pequenos canes de palleiro ah. Que esos canes era para que nos defenderan o ganado Eh, contra o raposo, porque había moitos raposos e viñan a veces estándonos vigilando, claro, nos andávamos distraídos polo monte adiante e eh, o raposo tiña vivo é eh, matarnos algun ovella. Carai. Entonces tiíamos os cans, esses cans, esses cans solamente eran bus para defendernos do raposo, pero o lobo tiña medo. Claro, o lobo era eh, eh, eh, eh... e además o lobo era unha casualidade, eh, o lobo vinha pouco porque como non había maleza no monte non tiñón de esconderse ah, porque o monte Pindo era solamente pedras e campo Un campo es que xito por entre as pedras que daban moi bo pasto pros animales sí, pero oxe hai moita maleza si xa, si que se si viñara o lobo esconderíase aí eh, podia criar e podia estar aí pero non ven porque non hai animal ningún no monte e non ten nada que comer entonces eh, non pode estar aí o lobo sen comer non pode estar aí Claro, claro, eh, eh, tentaremos que eh, todo eso se poida, volvo yo a repetir, que tenteríamos, sería este interesante e bonito que algún no, rapaz novo que esté estudiando, que, que fixera unha pequena... Que digo que se, sería bonito ou interesante que algún rapaz do instituto ou un rapaz novo poidera escribir todas esas cousas, novidades interesantes que vostedes nos conta non? Eh, non comprendo compre no o que me dize Digo eu que eh, Sería fantástico poder recoller Nun, nun escrito, nun, nunha noveliña Ou nun pequeno libro Todas as cousas que vostede nos conta, verdad? Si, si, bueno Aura a xente xa vai escribindo Xa van aparecendo algúns libriños, e tal Xa van aparecendo algúns libriños. Pero en realidad, claro depende do que a xente vaya contando non, pero hoxendía a xente que conocía esas cousas que eran os vellos, que falaban dos mouros e falaban do que pasou no monte Pindo e tal, ahora generalmente esa xente xa non existe e a juventud, pois eh, sabe pouco disso porque ahora non van ao monte ahora a juventud ahora, non conoce o monte porque ahora están por los trancheiros e ven aquí de vacacións como animales non ten o monte xa non van o monte está perdendo os nombres que ten, está os perdendo todos. Que a xente non va a aborrecer non conoces os nombres. Claro, claro. Por eso, por eso diría que, que, que sería bonito incrementar. Claro, claro, claro sí, que estaría ben, sí, estaría ben. Uh -huh. Eu procuro ter os eh, te escritos que están aí, ten os escritos aí moitos nombres e tal, pero claro, mellor era mm, facer un libro, facer unha historia claro. que... Sí, sí, sí. Públicamente, non? pois a, hai que com, convidar a Pepe de, de, de Formoso, Pepe Formoso, para que busque alguén que que poida recoller todo ese traballo e poder publicálo, poder facer o público. E ademais, se si vostede, claro, se si, si todo aquí eso... había que había que subir ao Montepindo, Pindo, visitar ao Monte Pindo. Claro. Eu, por exemplo, pois, en canto poda, pois, iba allí dicindo os nombres, non? Os nombres, isto chama-se tal, isto chama-se cual. Claro. Eh, os nombres que hai, non? Enseñarlle as cabañas, as cabañas que hai tamén, as, eh, onde estiveron os cindos da guerra. Sí. E logo, as, eh, as cuevas que hai, que cuevas, eu chamo de cuevas, claro, aqueles locales que entran no interior da terra, e ten unha entrada para salir e entrar e salir polo mismo sitio, non? Ajá. Eh, porque as cabañas Onde estiván os jogados área, Igual podes entrar por varios sitios é ah. salir tamén por varios sitios Pero esas cuevas que hai Que en realidad son dos Son a cova da e a cova dos morcegos Esa entra, se sale E polo mismo sitio Están introducidas no interior No corazón da terra ah. Entre as rocas Pero sí, sí. Entón, volvendo a pregunta de antes, do monte pouco se podía coñer, non hai frutos por ali, non? Como, como que, non? que non hai frutas, non hai frutais, non hai ninguna Montal, cosa... No mon, monte non hai frutal ningún, non? Sí, sí. O que hai o que hai agora son tochos, moitos tochos, eh, silvas e tal, como mm. agora non hai os animales que limpian o monte, claro. eh, que non ven limpiar a veces eh, o, o lume, o lume si sí que, que limpia o monte demasiado, que é o que estropea todo, es, non? Carai, sí. eso o lume non limpo, o lume fai daño, claro que si. Sí. Carai. E, e despois outra cousa que tamén se poderia facer ou se debería facer por parte da administración ou por parte de quen fóra, pois facer algunha señalización para poder camiñar por algunas zonas determinadas, porque como vostede di, pérdese unha persoa se si non se si sabe os sitios, non? Si, sí, claro, aquí xa señalisen, señalisaron, amos pero hai can se dedica a ir ao monte a facer daño, vai, oh. porque moitos foron, eh, estropearon as señales que había, vai. arrancaron, as estiraron, desapareceron, non? É, é, é. entón, claro, que... como as andan desaparecendo así, pois, sí. que... tampouco xe non volve a repuñelos, non? porque para qué? que? Para estropealos outra vez, eh, e ademais isto, que, clara ahora o monte está dedicado ao turismo, hmm. ahora o monte vai turismo, De todas as partes do mundo En calcar parte do ano Podemos encontrar aquí xente De calcar continente da Terra Carai Ademais, non solo no verán No verán, máis, non? Pero en calcar parte do ano no verán, no inverno, no otoño en calquer, en calquer momento do ano aquí ven xente visitar este monte ah, esa natureza agradece, se voy a decir un, eh, non hai contaminación, non hai ningún tipo de de, de, de, de peligro perigo, entonces a xente camiña por aí arriba por o, por, por o monte Pinto, por o limpo Celta pois con moitísima facilidade, claro si, sí, si sí, ahora, ahora os camiños da ruta non están ahora moi preparadas porque claro, van estropeándose co tempo ca chubia, co tal, e ora xa non se arreglan como se arreglaban antes agora non miran polo monte pindo nada eh? mm. agora solo hai maleza claro, claro. Eh, as, as rutas que hai están cubrindo de maleza xa hai uns cuantos anos que non se limpian eh, a veces xa un se ven mal para para poder circular no? carai, carai Ois, unha pregunta que quería dicirlle, canto gando pastoreaban por Elit? Canto qué? gando, había muitísimo muitísimos animais como Ah, pois, mire, si sí, había, había. non é ningún, eh? non hai ningún, sí. porque a forestal fixo eh os animales todos. Pero antes había Centros de cabras e ovellas. Centos. Eh, e vacas. Antes había moitos animales Que que eran todos da zona da contorna da con, de Carnota eran do contorno todo dos pueblos que hai arrededor do monte. Sí, sí. Eran de Carnota, do Pindo, de Arcos, de Hueso, dos lugares que hai arrededor do monte, non? Lira. Tambén de Lira, por aí, subían. Como? Que tamén subían de Lira, quero dicir, de tamén, tamén, tamén, tamén abría, tamén, tamén abría, sí. Claro, claro. Bueno, pois, é eh, unha fermosa explicación do que usted nos acaba de decir. Que é o que recomenda a usted a cualquier persoa que se achegue precisamente a esa zona para visitar? Bueno, pois, pues, eu recomendaría a todos os ollentes que se poden, mm. cando podan, que venhan visitar o Montepindo hmm. porque estou seguro que non han de ser defraudados a todo mundo lle gusta o Montepindo pero ah. claro, deben levar unha persona que explique que, que algo, sí. porque eu teño visto xente que vai ao Montepindo e logo preguntolle, que, sou visto o Montepindo sou si, Mo? sí. é que viste as murallas da Moa, vístelo e hai murallas na Moa <risas> Non claro, claro. pasaron por encima delas e non un viron, claro, o resto, non? Restos de murallas, sí, sí, non? Sí, sí. tamén a verar que foi o que viste no Montepindo? Eh, no nah, Montepindo non saber máis que pedras. Sí, pedras ena máis. Pero hai restos, pero sen embargo, hai xente que vai explícalle unhas cousas e nessas pedras ve moita historia, non? Uh -huh. Mhm. e as hay... pedras poden saber moita historia. Pero claro, o que non conoce, pois pues claro, non ve nada, non? Sí, sí, sí. Yo, yo tam, tamén haberá restos arqueolóxicos tamén, sí, non? sí, sí, moito, sí, sí hai restos arqueológicos, restos de, de murallas restos de viviendas, restos de castillos sí, sí, sí, hai moito porque cando estaban os moros tiñan aquí os seus castillos as murallas, que estas murallas claro, non se sabe exactamente quen eran os habitantos é quen construíu as murallas, non? Claro, claro. Pero parecen-se, eu, cando veixo esos restos de murallas, acordame das murallas dos romanos, ah. como como fixaron na ciudad de Lugo, en Ávila, por aí, que esas murallas conservan-se ainda en perfecto estado, non? Sí, sí. Pois eran murallas parecidas a esas. no Nos, nos campos da Moa, alcanza unha extensión de 10 hectáreas de terrego. Carai. Ah, eh, sí. Claro, Xente que vai, como ahora tamén, hai moita maleza, e a veces impide, impide ver os restos, non? Claro, claro. Eh, xente que vai que non conoce, pois non ve ese restos pasa por encima deles e nos ve. Claro, claro. Si, sí, si, sí, ten que ir para visitar o Monte Pinto, debería ir con xente que conheza como mínimos camiños. E outra cousa que lle queria preguntar, tamén se pode chegar desde, desde o Monte Pinto, podes ir casi ao Ézaro, non? Si, eh, si, sí, sí, está ao lado do Ézaro. Que, que... está ao lado do nuestro o Monte Pindo e Malueiro están separados solamente polo polo río Salias, a cascada do río Salias. A cascaya que, que, que sí. paga a pena tamén visitala sí. e facerlle algunha foto extraordinaria tamén, nun. ¿Sí? Paga a pena. Bueno, pois, que lle agradezo moitísimo, señor Pepe, unha conversa extraordinaria e fantástica que lle mandarei despois polo polo polo o whatsapp ao Pepe para que a poida, poida ver e escoitar. Eh, moi ben, moi ben. Agradecerlle moitísimo a conversa de hoxe. Eh, bueno, pois pues xa, xa intentaremos ya. falar con vosted en outra ocasión que teñamos un boquinho máis de vagar. Vale, moi ben, moi ben. Moitas gracias, moitas gracias. Moitísimas gracias. Eh, hasta outro momento, señor Pepe. Hasta logo. Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar Has penas que eu dentro para sin me matar Hab Be the